Dobrý večer, já bych chtěl říct jenom pár slov k dnešnímu znovu otevření lotusu. Je dobře, že to lotus byl dva měsíce zavřený a, a prošel rekonstrukcí. E, taky e, se, se tady nějaké věci změnily strukturálně. Já bych e, na prvním místě chtěl poděkovat kláře Adamové, která vlastně, dálo e, by se říct, zařídila nebo vyprovokovala tu rekonstrukci přes magistrát. Takže je, je patří velký dík, samozřejmě potom bych chtěl podělat Luboši Vojtěchovi, který je náš je, jediný mecenáš centra LOTUS kdykoliv potřebuje finanční pomoc, tak Luboš má tu schopnost, který vlastně tady zakoupil tady lustry a, a radil nějaké doplňky. takže mu a, osobně bych mu chtěl poděkovat, poděkovat za to, že vlastně ta, ta možnost tady je, poněvadž, že nedokážu si to moc představit, že by, že by to bylo ještě nějak jinak. A v poslední řadě bych chtěl poděkovat Bantemu Damadypovi, který, který přijel a který doufáme, že bude v českých hájích a lesích českého ráje právě více času, takže ještě do budoucna bude takových přednášek a různých kurzů více, takže mu patří taky velký dík. Vádě bych mu chtěl dát od Centra tu takový malý dárek, který on dneska využije při té úvodní ceremonii. Také vás malý dárek. To už nemusím použít, nevěřím, máme toto. Všichni mají vlákno v ruce. Hm? Máte vlákno? Nebo už se na vás nedostalo? A prosím, to vlákno nedávat na zem. Hm? Měl bych asi vysvětlit pár slov v Terevádových zemích. Hm? A já jsem byl dlouhá léta Terevádový mních. Je zvykem, že při jakékoliv slavnostní situaci se pozvou mníši nebo mních, hm? aby přednesl pirit. Hm? Pirit znamená Baritam, což znamená e, vlastně ochrané, ochranou recitaci ochranu recitaci pro vyčištění místa které e, voda symbolizuje čistotu a symbolizuje taky voda je to, element vody je to, co drží věci na světě pohromadě hm? e, charakter Elementu vody je samgraha e, držení pohromadě. A e, e, to je na tvrdé stránk, Tvrdá stránka vody je, že drží věci pohromadě. Měkká stránka vody je, že teče. Doufejme, že vše e, zde v centru lotusu v budoucnosti bude držet pohromadě a bude týct. Hm? <laughs> to je mé prání a doufám, že je to prání všech hm? můžu mít nějakou vodu se... vodu bych si a vlákno zase který každý účastník drží v ruce to tež symbolizuje jednotu hm? my po krátké recitaci já udělám krátkou přednášku, protože času nemáme dost, na téma souvislé vznikání. Což, ať jsme si toho vědomí, či ne, Právě souvislé vznikání je tež to, co drží všechny bytosti při sobě. Bohužel většina z nás eh, si to, toho není vědomá a podle toho ten svět dneska taky vypadá. Hm, eh, vše, co vzniká, nemůže vzniknout samo, vždy vzniká ve vztahu eh, k druhému. Samo o sobě e, nikdy nic e, nevzniklo, nevznikne a nebude vznikat hm? e, na tomto světě. E, vědomí toho je právě otevření pro e, vyšší vědomí, e, tedy e, vyšší vědomí, je spojeno v budistickém pojetí s porozumění čtyř vznešených pravd a právě souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy dělá z nás nerozumných mudrce. To, ať víme, kolik víme, ať máme mnoho informací, z hlediska buddhismu staneme se moudrými, když poznáme souvislé vznikání a tři vznešené pravdy. To je eh, axis, tedy osa moudrosti. Bez níž, eh, co se týče buddhismu, bytost je eh, v této samsáře, v tomto světě, kde vše vzniká v souvislosti s druhým je by to ztracená. Tradičně eh, Pirit eh, v Šri Lance, Burmě, Tajsku se, hlavně se skládá ze tří eh, pravděpodobně nejpopulárnějších eh, suter, které vládou buddhismu. Ratana Suta, hm? Suta. Eh, klenotu, pak mangala suta, suta požehnání a meta suta, suta e, lásky. Hm? E, aby se bytosti na tomto světě staly šťastnými, potřebují e, útěchu, hm? tedy útěcha v buddhismu je daná právě trojitým klenotem. Potřebují požehnání, sutra požehnání právě vysvětluje, co je požehnání v buddhistickém smyslu, a potřebují lásku. Hm? Jestliže tyto věci máme, držíme sebe pohromadě a držíme svět pohromadě. Jestliže tyto věci nemáme, Všude potkáváme jen rozpory a těchto rozporů právě se zbavíme tím, že najdeme útočiště v tom pravém. Nalezení útočiště v tom pravém je vlastně smysl jogy. Předpokládám, že jsme se sešli zde a ne nikde jinde. Důvod je, že máme všichni zájem o jógu, tedy o spojení s tím pravým a ponechání hloupostí. <laughs> Dobře, tak e, začnu recitaci ti, co znají hm, tyto tuto recitaci můžou recitovat se mnou. Po recitaci provedeme eh, podle zvyku očistu hm? očistu místa, která se tež provádí vodou, kterou eh, namočím do rostlinek a s nimi projdeme všemi místnostmi a očistíme je. Hm? A k tomu použiju eh, eh, mantru z, z Mahajánové tradice mantru tisíci ruké a valokiteshváry. Jestli někdo zná, tak může se mnou projít všemi místnostmi, hm? anebo prostě pro mě opakovat, ale těch rostlinek máme málo. Tak. <laughs> si to nějak rozdělíme. Hm? Tak první je recitace, pak po recitaci zase vlákno se vrátí hm? a s tou vodou, která byla požehnána tou recitaci, my pak eh, očistíme. Hm? Máme, já nevím, kolik rostlinek, asi pět nebo šest lidí, může jít za mnou a tež hm? a eh, stříkat všude. Eh, požehnání na toto místo hm? a doufejme, že toto místo tím bude prosperovat a že všichni nejenom ti, co jsou přítomní, ale mnoho, mnoho dalších eh, najdou v tomto místě útočiště, útěchu a požehnání. Eh, tak eh, nebudem... Nebudu toho namlouvat příliš moc. Začneme hned s recitací. Namo se Bhagavato Arhato Sama Sambuta Namotase bhagavato, se Bhagavatu Arahatu Sama Sambuta se. Namota Bhagavatu Teď eh, tři klenoty, hm? recitace eh, vlastností tří klenotů. Iti piso bhagavá araháng sammá sambundho vinjá charaná sugato Lokavidu Anutaro purisa sarati sattá deva manusánang buddho bhagaváti svakáto bhagavata dhammo sandítiko akaliko Ehipasiko ripasiko opanayi ko pachaktang veditambo vinihi supatipanno bhagavato savaka sango ujjupatianno bhagavato savaka sango nyayapatianno bhagavato savaka sango bhagavato savaka Jadidang chattari purisa yugani athapurisa pugala ese bhagavato savakasangho Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karaniyo, anuttarang puñyakhetang Lokasa evang buddhang sarantanang dhammang sangangcha vikhavo Bhyam va, tam va loma hamsva nahesatiti tak nejprve ratana suta sutra, sutra klenotu Yanida bhūtani samāgatani bhoomani vayani vantali khe sabewa bhūtā bhavantu Atopisaka to písakača sunatu bhāsitam, tasmahi bhuta nisameta sabbe, metamkarota manusia pajaya, divacha ratocha harantie ballim, tasmahine rakkata apamata, Yatkim čivitam idamwa huramva sagesu ratanampanitam ratanam panitam thagatena tathagatena idam pi buddha ratanam etena sacena suvatti uttu khayam viragam amatampanitam yat ajhaga sakyamuni samahito nate nadamena samatti kimci idam pidamme ratanam panita, etena sacena suvati hotu yam buddha ceto parivana isu ahu samadinatena samona vidjati idam pidamme ratanam panita, etena sacena suvati hotu je Pugala satam Pasata, Chatari Etani Yugani Honti, Te dakhineya Sugata Sasavaka, Ete Sudinani Mahafalani, Idampi Sangeratanam Panitan, Ete na Suati Hotu, Ye Sappayuta Manasadalhena, Nikamino Gota Masasanamhi. Te patipata amatam vigaiha, Lada muda nibutim bunjamana, Idampi sange ratanampanitang, Ete nasacena suvatthihotu. kilo patavisito siya, chatu bhivatehi asampakampiyo, Tatupamam sapurisam vadami, Yo Arya satchani avecha pasati idampi pisange ratanam panita ete na suvati hotu ye Arya satchani vibhava yanti Gambira rapanye na sudesi kim cha hunti busa pamata nathe bhavam atma dasana Sampadaya, tayasudamma jahita bhavanti sakaya didti sila chatu apaye hi cha Chachabitanani chacha katum, Idampi ababhoka tu idam sachena suvati hotu Jam kim karoti papakam, kae na vaja udacheta sava, abab hoso tasa paticadaya, abab pada padasavuta, idam pisange ratanam panitam, ete na sace na suvattihotu, vanapagumhe jatha fusi tagge, gimha na base patamasmin gimhe. Tatupa pamáma dhamma vara madhésai, paramam hitaya. Idampi pi ratanampanitang, ratanam ete na hotu. Varo varanyu varado varaharo, anutaro dhamma vara madhésai. Idam pi buddhe ratanam ete na sace hotu. Khyam Puranam Navam Nati Sambhavam Virata Chita Ayatike Bhavasmin Tekhina Bija Avirulhi Chanda Nibhanti Dheera Yathayam Idampi Sanghe Ratanam Panitam Ete na Sacena Suvatihotu Yanida Bhuta samagatani. Bhumani vayāni va antarikhe, Tathāgatam deva manusa pujitam, Budham Suvatihotu, yani Yanīda bhūtāni samāgatāni, Bhūmāni vayāni va antarikhe, Tathāgatam deva manusa pujitam, Dhamam namasāma suvatthihotu, Yanīda bhūtāni samāgatāni, Bhoománi wa yani antarikhe Tathagatam deva manusa pujitam Sangam namasama suvati hotu Ete na sache vajena hotu te jaya Mangalang, Ete na Jena nasantu nasantusa bupadava Ete na sache vajena sabbe roga te Sutra pujhnányi Ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anathapindikasa arame atakho anyatara devata abikantayaratiya abikantavanna kevalakappang jetavanam obhásetvá yena ओभासित्वा येन upasamka mitvá Bhagavantam Abhivaditva Ekamantam Athasi Ekamantam Thita Khosadevata Bhagavantam Ghataya Ajabhasi Bahudeva Manusa ca Mangalani Achintayum Akan Khamana Suttanam Vruhi Mangalam Uttaman Asevana Panditanam púja chpúja niánang ětam Mangala mutam patirupa desa vasocha pumbecha katapunya ta ata samá pani dita ětam Mangala mutam bahu sachancha sippancha vinayo cha susiikito subhasita cha pitu Patthanam putta Anakula ca kamanta etam mangalam utamang Danam ca dhamma charia ca nyatakanan ca sangaho Anavajani kammani etam mangalam utamang Garavo ca nipato ca santuti ca katanyuta Kalena dhamma savanam etam mangalam utamang Kanti Vasova Časata Samana Nanča Dasanang, Kale Nadam Etam Mangala mutamang, Tapo Chabrahma Charyacha cha Dasanang, Nibana Sachi Kiriyacha Etam Mangala Mutaman, Futasaloka Dammehi Čitam Yasana Kampati. Asokam virajam kemang etam mangalam utamang Eta disa nikatvána sabata maparajita Sabata sottim mangalam utamang Ti ete na sache vajena hotu mangalam Ete na sache vajena nasantu Ete té na sače vajena sabbe, roga Sabbe, Teď sutra, láskyn, poslední. Doznám, že recitovat se mnou. karani Jamata, Kusalene, Jantang, Santang, Padama, Bisameče, Sako, Džúče, su Suvačo, Čase, Mudu a Santu Sako Oce Apak Kicho Salahu Kavuti, Santindri Oce Ni Pako Oce Apak GABO Kulesu Ananu Ye Pare Upavadeyung, Sukinowa Kemino Hontu, satta Bhavantu, Sukitata je k či pana bhūtatti tassava thava va anava se sa dīghava ye mahanta Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Vyaho patighasanya na anya manya Mata yata putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sababute sumanasam bhavaye aparimana med tancha sabalokasmin manasambhavaye aparimanam udang adochatiryanche asambadam averam masapattam thittancharan nisinnova sayanno vayavatas vigatam Eatam etam satim aditthaye brahman etam viharam idam aahu Ditin Pangama Silawa Dasane na Sampannu, Kame Suvineja Gedhang Na Hijatu Gambaseyang Punare Titi, Ete na Sachewa Djana Hotu jaya Mangala, Ete na Sachewa vajena na sabu Padawa, Ete na Sachewa vajena Sabbe Roga Upasamentu Te protekce. nakata <tějí> yakabutanam papagaha nivarana paritassa nu bhavena hantu te sam upadave yat dunimitta mavamangalam chayo cha manapo sakunas sandu papagaha ad supinam makantaan Vina <výzky> nu Yaddu nimitta cha yocha amanápo sakuna Sasando, papagaho du supinamma kantang, damanu bhavene vina samentu. Yaddu nimitta maramangalangcha yocha amanápo sakuna sasando, papagaho du supinamma kantang, sanganu bhavene vina samentu. Sabbe Buda Balapatta Pacheca Nam Chayam Balang, Arahantha Nam Bandami Sabaso. Sabbe Buda Balapatta Pacheca Nam Chayam Balang, Nam Na Bandami Sabaso. Sabbe Buda Balapatta Pacheca Nam Chayam Balang, Nam Bandami sabasu, teď zase zpět pláknu, namotáť, zezádu, do, do Сейчас снег у меня Prosím, dejte pozor na to, aby to nepadalo na zem, hmm. to vlákno. Já to jenom sám. Projdeme, dokud a potom projdeme. Já. Namořat na Muchas gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. Věc tak toto místo jsme očistili. Teď záleží na nás všech, aby zůstalo čisté a aby zde proudily čisté energie, které nebudou k dobru nejen tomuto místu, ale i této části města a doufám celému městu a doufám celé zemi. Hm? A já řeknu několik slov krátce o souvislém vznikání, což je dle všech buddhistických tradic vlastně to, co Budha Poznal pod stromem probuzení. Hm? Jestli se nás někdo zeptá, k čemu se Buddha probudil, nezapomeňte říci: Buddha se probudil k pravdě souvislého vznikání. Jelikož poznal pravdu souvislého vznikání kompletně, poznal tež eh, s, eh, univerzální vědomí nebo univerzální moudrost ve všech aspektech, která je jedinečná jedině Budhu. Dle tradice, tedy v každém momentě vnímání Buda může poznat stav všech Složek poznání. Dle buddhistické tradice toto poznání všech složek poznání a poznání souvislého vznikání se nazývá Jatá Bhuta Dasana. Jatá bhūta Dasana znamená, Vidění věcí tak, jak opravdu jsou. Teď, jestliže eh, máme problémy, jestliže máme eh, zamlžení vědomí, nejasnost objektu vědomí, jestliže máme eh, eh, zašpinění vědomí, je to proto právě, že nevidíme věci tak, jak jsou. Vidění věcí tak, jak jsou, je za prvé. Vidění věcí tak, jak jsou ve světě a toto tež, jak Samyuta Nikája říká, jadha se dasanam nibána etat nám. Vidění věcí tak, jak jsou, tež znamená nic jiného než vidění nirvány. Čili vidění věcí tak, jak jsou, znamená za prvé vidění věcí tak, jak jsou ve světě, za druhé to znamená vidění. Nirvány, což je druhá stránka věcí. Ať si to toho vědomí, či ne, druhá stránka vidění věcí tak, jak jsou, je právě nirvána. Nirvána znamená stav, který není vytvořený. A stav věcí tak, jak jsou ve světě, je právě souvislé vznikání. A v souvislém vznikání vše, co můžeme poznat ve světě, poznáme na základě eh, příčin a důsledků. Souvislé vznikání je vznikání na základě příčin a důsledků. A co je souvislé vznikání, možno nejlépe vysvětlím. Kdysi za dávných časů žil velký čínský učenec Zhuangzi, hm? Mr. Zhuang, který jednou odpočíval pod strojem a snil o tom, že je motýl. A bylo mu velice dobře. Polétával z na kytku. No ale když se probudil, nebyl si jist, zdali, on Zhuangzi sní o tom, že je motýl, či motýl sní o tom, že je Zhuangzi. A tento... A jelikož byl člověk moudrý, dlouho, dlouho o tom přemýšlel. Jsem vlastně Zhuangzi, nebo jsem motýl, který sní o tom, že je Zhuangzi. A jelikož byl eh, muž moudrý a zkušený v kultivaci, tímto snem poznal právě, že svět není nic jiného než přeměna. Tato preměna v buddhistické terminologii se jmenuje samsára. A samsára neznamená nici, sam znamená dohromady, sár znamená se rozptiluje, věci se rozptilují dohromady a e, rozptilují se čím? Rozptilují se našimi představami o světě. Právě tyto představy, naše představy o světě, na základě pevné představy toho, kdo sní, kdo si představuje, a na základě pevné představy objektu, který vidíme, na základě představ. Tento stav právě se nazývá samsara, protože tento stav proměn v každém chvíli si představujeme, že jsme něco jiného a tež objekt našich představ je stále jiný. V tomto subjektu představ a objektu představ ovšem po hlubokém rozjímání Nemůžeme najít nic, co stojí. Jestliže hluboce rozjímáme o naší zkušenosti ve světě, poznáme právě, že v této představě o světě a o sobě samých neexistuje nic, co stojí. Tento stav se. Právě nazývá Samsara. A tento stav se v buddhismu vysvětluje na základě chtíče. Jelikož chceme něco, představujeme si něco. Když nic nechceme, nic si nepředstavujeme. A představujeme si něco, to, že si něco představujeme, něco hledáme, po něčem toužíme a něčeho se chytáme. To, dle buddhistické filozofie, je následek našeho nevědomí. Kdyby nebylo nevědomí, by bychom si sebe a svět jako něco pevného. A netoužili bychom potom něčeho dosáhnout a ochránit si to pro sebe. V tom případě by samozřejmě na světě nebyly hátky a nebyly <laughs> žádné konflikty. Právě hátky a konflikty pocházejí z tohoto stavu. Člověk si představuje že něco je a že mu něco patří. A tento stav je stav nepokoje. Tento nepokoj bude stále trvat, pokud nevykoreníme koreny právě tohoto nepokoje. A kořeny tohoto nepokoje Buda označil hlavní je pět kořenů. Vše začíná nevědomím. Nevědomí je právě kořen nebo důvod. roztěkaného, nejistého stavu naší existence. Když existuje nevědomí, nutně existuje chtíč. V samá dity suta, hm? v, v středních rozpravách Buddhy, je Sāriputa vysvětluje souvislé vznikání. od Souvislé vznikání se dá vysvětlit od začátku do konce. Nevědomost, Podmiňuje formace vůle, formace vůle podmiňují samsárické vědomí, samsárické vědomí podmiňuje náma rupa, což je tělesnost a duševnost, tělesnost a duševnost podmiňuje vznik šesti. Smyslu, šest smyslů podmiňuje vznik šesti dotyku, což je vše, co na světě poznáváme, poznáváme jen skrz šest smyslů tím, že jimi se dotýkáme světa. Hm? Očima se dotýkáme barev, hm? ušima se dotýkáme zvuku. A myslí se dotýkáme myšlenkových objektů. Mysl je též pouze jeden z šesti smyslů, ve kterém ostatní smysly jsou zakoreněné. Když se něčeho dotýkáme, přijímáme to, Ať si to přejeme nebo ne, jakmile je dotek, je přijetí. Toto přijetí se nazývá pocit. A podle pocitu se člení náš svět. Každý podle svého pocitu má příjemné věci, nepříjemné věci a věci, které Považuje ani ne za příjemné, ani ne za nepříjemné. Tím se od sebe rozlišujeme. Každý má tento svět, který je založen právě na, sam, na eh, rozšíření samsárického vědomí. Toto rozšíření samsárického vědomí na základě pocitu vede k lpění. Lpění vede opět stejně tak, jako nevědomost vede k formacím, založených na vůli. A ty vedou k další existenci a k další smrti a k dalším nepokojům. Ať si to přejeme, či ne, toto je stav bytostí, Ať existuje Buddha či jeho žáci, který toto vysvětlují, či neexistují. Toto je objektivní stav, ve kterém se všichni bytosti nacházejí. A právě proto, pokud je narození neexistuje stav, kdy není smrt, pokud je Jsou formace vůle, narození je nutnost, pokud je lpění. Formace vůly jsou tež nutnost. A pokud je lpění, vždy to bude na základě chtíče a tak dále. Můžeme odzadu nebo do, do zepředu i z poloviny do konce, z poloviny na začátek. A tento proces tež probíhá v každém momentě, V každém procesu vědomí, ať si toho jsme vědomí nebo ne, no, tím, že dáváme, lpíme na tom, co je nám příjemné, bráníme se tomu, co je nám nepříjemné a jsme otupeni vůči tomu, co nám není ani příjemné, ani nepříjemné. Produkujeme formace vůle na základě lpění a nevědomosti. Sary Puta vysvětlil proces souvislého vznikání od konce do začátku a začátek je tedy neví, tohoto procesu, je tedy nevědomý. Dále e, Sariputha, nejmoudrejší žáků budhy e, někdo z mnichů se ho zeptal, a co je podmínkou nevědomí. A sariputa odpověděl, podmínkou nevědomí jsou právě a Asava. Asava, to jsou nic jiného než vlivy, zašpinění vědomí, je vědomí, toxické vlivy na vědomí, což není nic jiného než opět chtíč, je lpění na existenci, lpění na názorech a opět nevědomí samotné <tějí> Co to znamená? Kdykoliv existuje nevědomí, není oddělitelné od chtíče, lpění a formací na základě vůle neboli karmy. Na základě těchto faktorů to prochází z jednoho stavu bytí do druhého a nejen z jednoho stavu bytí do druhého, i z jednoho stavu představ sebe jako něco pevného a světa jako něco pevného. Kdykoliv jeho vědomí se děje na základě těchto faktorů. Čili souvislé vznikání existuje jak z života na život, tak existuje prakticky v každém momentě. Nic jiného na světě se nedá poznat. Vše, co existuje, je právě souvislé vznikání. A toto souvislé vznikání je na základě nestálosti jeho prvků. Veškeré prvky souvislého vznikání vznikají díky příčinám a důvodům a zanikají v tom, že okamžiku vznikají z příčin a důvodu a zanikají přirozeně. Toto je stav našeho myšlení. Teď. Toto je standardní vysvětlení souvislého vznikání, tak, jak se nachází v písmech raného buddhismu. Tedy souvislé vznikání na základě karmy, nevědomosti a Ovšem v učení buddhismu, jelikož poznání tohoto stavu existence je tež poznáním tak, jako lpění je základem všech nečistých stavů, nelpění, čili odpojení se od představ pevného já a pevného jádra ve světě je eh, podstata očisty vědomí. Nečistota vědomí pochází z lpění, čistota vědomí pochází z opakulpění, tedy z odpoutání se pění pochází z představy pevného já, pevného subjektu a pevného objektu. Toto je podstata zašpinění vědomí a zašpinění vědomí, ať si to prejeme či ne, je podstata neklidu. Pokud vědomí nebude čisté, ať si to prejeme či neprejeme, stav neklidu nemůže prestat. Stav neklidu může jedině přestat tím, že příčiny neklidu budou odstraněny. V, v dlouhém vývoji buddhistického myšlení existuje mnoho konceptů souvislého vznikání. jež všechny jsou nerozlučně spjatý s tímto základním konceptem. Další koncept souvislého vznikání je, že jelikož stav věcí ve světě, jestli si to přejeme nebo ne, je neosobní, Nic v naší zkušenosti nemůže být osobní. Nep osobní znamená něco, co stojí. Kdykoliv budeme vědomí procesu, našeho myšlení, kterým poznáváme svět. Nepoznáme ani uvnitř, ani venku něco, co stojí. Tento stav je právě souvislé vznikání. Jelikož tento stav nepřipouští koncept něčeho, co stojí, koncept já. Proto eh, další jasný vývod je, že eh, ať stav samsárický, tak stav, eh, stav neklidu, tak stav klidu je stav mysli. Proto další vývod je, že vlastně vše, co poznáváme, není nic jiného než vědomí. A souvislé vznikání a celý svět není nic jiného než obraz vědomí. Tedy vědomí je jediné, co existuje. Poznání podstaty vědomí je tedy poznání tež prázdnoty světa a poznání druhé stránky světa což je nirvana. Další koncept je koncept střední cesty, která učí filozofie eh, supertranscendentální moudrosti, tak jak interpretovaná Nagarjuno a jeho žáky, učí, jelikož... Učí, že souvislé vznikání je, jelikož jeho předpokladem je, Neexistence, esence ve všech věcech. Právě proto souvislé vznikání vlastně nikdy nevzniklo. Proto je souvislé, což je důsledek, Uči, jak jsem říkal, učení tež Samyuta Nikája, poznání stavu věcí ve světě tak, jak je, není nic jiného než nirvána, je synonym nirvány. Ve světě nic nevzniklo ani vevnit, ani venku, jen naše vlastní představy. A naše vlastní představy vznikly na základě nevědomí, Tedy v prvním verši traktátu střední cesty na oslavuje Budhu jakožto toho, jež hlásal souvislé vznikání jako to, co nevzniká, nezaniká. Není ani Věčné ani nezanika, není ani jednota, ani mnohost, není nic, co přichází, nic, co odchází. A ve slovách jsou eh, srdce a Suter. transcendentální moudrosti tež. není nic, co, je, co ve své podstatě je čisté či nečisté. Toto je stav věcí ve světě a konvenční pravda je zde chápána pouze jako to, co zakrývá tento stav věcí. Další koncept souvislého vznikání, který je obzvlášť důležitý je v tradici zen a v tantrické tradici, je souvislé vznikání na základě sféry darmy, dharma dhatu. Dle Tohoto konceptu, založeného hlavně na eh, Lotusové sutře, jedna z nejpopulárnějších sutr Mahajány, vlastně všechny formace jsou formace Buddhy. A vše pochází z těla Buddhy Dharma kája. Pak ještě existuje tantrická představa souvislého vznikání jako pěti složek, které se nemění. Čili souvislé vznikání je dynamické, naprosto dynamické vysvětlení světa, které je. Jistá intuitivní zkušenost. Není to nic jiného než jistá zkušenost jógy. Jógy ve smyslu pravého poznání věcí ve světě, tak jak jsou. A spojení se s tímto poznáním. Čili souvislé vznikání je, je také poznání světa a cesta ven z otroctví světa. Poznání souvislého vznikání ve všech buddhistických tradicích je možné jen na základě poznání pravdy relativní a pravdy nejvyšší. Bez těchto, bez poznání pravdy relativní a pravdy nejvyšší, souvislé vznikání nemůže být porozuměno. A právě rozdíl mezi různými buddhistickými školami v pojetí souvislého vznikání není nic jiného než rozdíl v výve výkladu eh, relativní pravdy a pravdy nejvyšší. V tom spočívá vlastně, eh, rozdíl mezi všemi těmito různými, těmito různými interpretacemi, které jsem vysvětlil. A eh, jestliže pochopíme smysl relativní pravdy a nejvyšší pravdy i tyto interpretace nejsou v protikladu, ale jsou ve tvorí jeden celek, jedno pochopení. V v raném buddhismu, tak v učení Abhidharmi existuje existují čtyři nebo pět nejvyšších pravd, což je vědomí, faktory vědomí, Hrupa, forma a nirvána. Studenti Abidharmy, kteří se začínají učit terevládovou Abidharmu, první verš Abidhama Sangha je právě vysvětlení těchto čtyř nejvyšších realit v Sarvastiládové filozofii, jež je základ vlastně eh, Mahajánového učení. Existuje pět, pět složek místo čtyř, ještě formace, jež jsou oddělené od vědomí. Hm? Toto je učení tak, jak ho najdeme. v, v takzvaných ágámách, hm, ve spisech raného buddhismu. A e, tedy ten, kdo dosáhl probuzení Buda a arahat vidí svět jakoby z e, z vrchu hory vidí svět ve smyslu těchto složek světa. A Rahat či Buda nevidí žádné osobnosti. Aby viděl osobnosti, musí dávat speciálně pozor. <laughs> Co vidí, je právě vědomí, složky vědomí, formy a nirvánu. Jelikož vidí tak, na rozdíl od nás, nezná žádné zašpinění vědomí, protože tež vidí všechny tyto složky ve stavu vznikání a zanikání. Kde je stav vznikání a zanikání, představa pevného jádra v naší zkušenosti mizí. Jestliže zkušenost pevného jádra v naší zkušenosti mizí, zkušenost nirvány, zkušenost klidu se stává stála. Jak už jsem řekl e, i v raném buddhismu, e, vidění věcí, takové vidění věcí, tak jak jsou, je, tedy vidění věcí tak, jak jsou, jathabūta dasana, což je interpretováno jako vidění věcí ve smyslu přechodnosti všech jevů, ve smyslu utrpení, ještě je Nerozlučně spojené s přechodností všech jevů, ať si to přejeme či ne, a neosobní ráz toho, tohoto stavu. Tam, kde neexistuje nic stálého, a tam, kde je tento stav chápán právě jako utrpení, nemůže existovat žádné já. Já znamená substance, která se nemění. Jestliže neexistuje substance, které, která se nemění, neexistuje tež něco, co této substanci náleží. Tedy stav neexistence ničeho, co náleží substanci, je stav prázdnoty. Tedy e, již v raném buddhismu toto poznání, poznání světa jako světa přeměn poznání zkušenosti jako nekonečný proces, pokud jeho poznání zkušenosti ve světě jako nekonečný proces, pokud příčiny tohoto procesu existují. Tento stav, tento neosobní stav světa je právě prázdnota. V naší západní civilizaci prázdnota je spojená s něčím, co chybí. Hm? Něčím neúplným. Když řeknu, dneska jsem prázdný, tak mě se, Libor začne litovat <laughs> ty chudáku, přijď ke mě na čaj. <laughs> <laughs> ale v, v indickém v čínském my, myšlení právě prázdnota naopak je stav plnosti. Právě tím, že nejsme prázdní, se cítíme prázdní. Je nutné pochopit. A jelikož, jak učení eh, sutr, transcendentální moudrosti se nedá odpojit od učení raného buddhismu, jelikož tento stav ve světě Pravý stav ve světě není nic jiného, než synonym poznání hluboké, poznání pravého stavu ve světě není nic jiného, než synonym nirvány. Právě proto, samozřejmě, existuje jen jediná pravda, a to je pravda prázdnoty. Nemůžou, nemůžou existovat čtyři nejvyšší elementy poznání. Nejvyšší element poznání je tedy v, v Mahajánovém učení jenom jeden a to je prázdnota. V tomto pojetí, co znamená prázdnota? Prázdnota znamená nemožnost jakéhokoliv jádra, stojícího jádra ve všech složkách naší zkušenosti. V tomto pojetí, kdo ten, jak Nagarjuna učí, ten, kdo pozná prázdnotu, vše ve světě dává smysl. Ten, kdo nepozná prázdnotu, nic ve světě nemůže dávat smysl. Ten, kdo pozná prázdnotu, nemá konflikt ve světě. Ten, kdo nepoznal prázdnotu, se stále nachází ve stavu konfliktu. Buda učí, že já, já se světem nemám žádnou diskuzi. Svět diskutuje se mnou. Co se týče mě, učí Budha, co moudří muži ve světě považují za dobré, já tež považuji za dobré. Co moudrý muži ve světě považují za špatné, já tež považuji za špatné. Co moudrý muži ve světě považují za existující, já tež považuji za existující. Co považuji za neexistující, já tež považuji za neexistující. S plným vědomím, že právě opravdový stav existence je nad pojmem bytí a nebytí. Být nad pojmem bytí a nebytí je právě bytí dle filozofie střední cesty. býti ve vidění věcí tak, jak jsou. Kdo pozná souvislé vznikání, pozná tedy nepravost jak pojmů existence, tak neexistence. A právě toto poznání, jež je nad pojem existence a neexistence, není nic jiného než třední cesta, jediná cesta, která existuje k probuzení. V tradičním buddhismu osmičlená střední cesta, v prvním projevu Buddhy Buddha vysouje osmičlenou střední cestu jako, jako střední cestu mezi askézí a mezi požíváním jako jedinou cestu probuzení. Hlubší pojetí této cesty, tedy tak, jak už se nachází v raných spisech buddhismu, kača, Jana, suta a tak dále, je tedy poznání eh, transcendence pojmu existence a neexistence. Toto je hlubší pochopení souvislého vznikání. V, v historii buddhismu ten, tento eh, přístup ovšem eh, eh, byl často nechápán, hm? ačkoliv Nagarjuna vysvětluje, že eh, prázdnota je... Cesta k vyprázdnění všech názorů. Ten, kdo má názor pění na názor prázdnoty, ten je, jako prázdnota je lék na všechny neduhy vědomí. Ten, kdo Lpí na prázdnotě, ten je nevyléčitelný. Hm? Dle eh, pochopení eh, interpretace jogáčára tento přístup k eh, poznání souvislého vznikání může být eh, spojen s inklinací k nihilismu. Kdy, eh, proto yoga čára se vrací k, aby něco bylo prázdné, musí existovat něco, co se musí vyprázdnit. Pokud neexistuje něco, co se musí vyprázdnit, nedá se s, da, je těžké prázdnotu správně pochopit. Proto v pojetí yogačára to, co existuje, je právě vědomí. A podstata vědomí člověk aby musí poznat vědomí, aby poznal prázdnotu. nepodstata podstata vědomí je právě prázdnota. Tedy, EOIPSO, souvislé vznikání není nic jiného než vědomí samo. Teď vědomí, existuje samsárické vědomí. Jestliže poznáme samsárické vědomí, můžeme tež poznat, Vědomí, osvobození, tedy nirvánické vědomí. Pokud nepoznáme samsárické vědomí tak, jak je, nemůžeme poznat druhou stránku tohoto vědomí. Druhá stránka tohoto vědomí v jiné interpretaci yogačára školy interpretující souvislé vznikání jako vědomí samé, právě je, toto čisté nirvánické vědomí je pravé vědomí a jediné vědomí. Vědomí, které vzniklo na základě nevědomí, není ani vědomí, Proto interpretace souvislého vznikání na základě konceptu jádra budhovství, který je pravá podstata vědomí ve všech bytostech. No a skončil bych asi tady, aby jsme ne krátkou pojednání o, různy, o souvislé vznikání, jakožto jádra pochopení buddhismu, jakožto jádra pochopení stavu neklidu, který prožíváme a stavu osvobození z tohoto neklidu, Není též nic jiného než poznání souvislého vznikání. Tedy souvislé vznikání na základě samsárického vědomí je stav neklidu, který bude existovat tak dlouho, pokud příčiny neklidu budou existovat. A eh, poznání, příčin neklidu a právě poznání je poznání toho, co transcenduje neklid. Čili souvislé vznikání je poznání souvislého vznikání, je též poznání pravého stavu věcí ve světě a je tež poznání cest, cesty ven z, ze slepé uličky světa, což je, je, čím jsem začal, není nic jiného než naše představy, a sny, o světě. Hmm? Kočíme tímto, a, e, co zbývá, je jen předání zásluh pro dobro všech bytostí. Hmm? V 9 hodin jedou hostit, tak měli <laughs> jsme skončit tady. Tak doufám, že jsem dal podnět k dalšímu studiu a nejlepší praktickému studiu souvislého vznikání. Souvislé vznikání obsahuje vlastně všechny složky buddhistického učení. Buddhistické učení a souvislé vznikání je jedno. Hmm? Eh, Buddhistické učení obsahuje jasné vysvětlení stavu samsarického stavu našich představ, rozlišení eh, eh, na rozlišení světa na základě našich představ a též představuje cestu. Osvobození od neklidu, který je založen na našich falešných představách o světě. Tedy v tomto smyslu buddhistické učení, jestliže je hloupěj pochopitelné, Ochopeno, není nic jiného, než učení optimismu. Toto stav, tento stav neklidu, který požíváte ať jste si toho vědomí nebo ne, je stav snů a neskutečnosti. Proto je třeba studium buddhismu, není nic jiného, než poznání, že tento stav je neskutečný a přiblížení se ke skutečnosti. A skutečnost je právě to, co je prosté tohoto stavu neklidu. Ať jsme si to vědomi nebo ne, je to to, co Buddha poznal pod stromem probuzení, osvícení a co hlásal. Potom celý svůj život až do konce do jeho vstupu do pari. A teď předání zásluh pro dobro všechí já budu recitovat v pali. satta ta čabumatá, déva, nága, majidika buňangat a nu moditá sá. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditoa ciamrakantu desanan. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditoa chiramrakantu tumamparan. Sabitiyo viwajanto sabarojo sabarogo tu mate sukhi, yuko bhava sukhi sukhii ko bhava. Bhavatu sabha mangalam, rakhantu sabha devata, sabha budhánu bháven, sabha dhamvánu bháven, sabha bháven, sadha, suti, bhavantu te devu vasatukálen, sasa hotu ca, pito bhavatu loko ca, rája bhavatu dhammiko. Tak. Toto centrum Lotus bylo koncipováno jako centrum střetnutí buddhistů všech směrů, tak proto jsem dnešní výklad byl v tomto smyslu, aby buddhisté všech směrů poznali hlouběji smysl učení, které je inspiruje, a poznali, že se jedná o jedno učení, ne dvě učení, Jenom rozdílné interpretace stejného učení. Učení souvislého vznikání, jež jehož pochopení je tež žebrík ve světě. Tak je to vysvětleno v Apisamaya Alankara, Maitreya vysvětluje konvenční pravdu v, jako žebrík k pravdě nejvyšší, což je nirvána. Konvenční pravda tedy je konvenční pravda falešná, konvenční pravda, konvenční pravda zaleže, založená na nepravdivých představách, konvenční pravda založená na pravých Hm? konvenční pravda založená na nepravých představách je právě konvenční pravda založená na představě pevného jádra v nás samých a ve světě. Konvenční pravda, jež má opodstatnění v realitě, je právě pravda těch složek, o pravdových složech světa, tak, jak je Buddha vysvětlil. A e, nejvyšší pravda pochopením těchto složek právě je poznána nejvyšší pravda, ještě je pravda e, věčného klidu, tedy milování. A doufám, že všichni z vás se o tento stav věčného klidu budou snažit a budou Eh, oh. praktikovat? Hm? Oh, <laughs>